7. Csak hallgattam Svarcot, egyszer sem szakítottam félbe. Hozzám beszélt ugyan, de én tudtam, hogy csak fal vagyok a számára, amely időnként vízhangot ver. Én is annak tekintettem magam. Különben nem tudtam volna feszélyezettség nélkül hallgatni őt, és meg voltam győződve róla, hogy ő sem mesélhetné el feszélyezettség nélkül azt, amit még egyszer fel akar támasztani, Mielőtt kénytelen lenne eltemetni az emlékezés hangtalanul pergő homokjában. Egy idegen ember voltam csupán, aki egy éjszakára az útjába vetődött, és aki előtt nem kellett, hogy gátlásai legyenek. Egy távoli halott név, svarc, névtelenséget biztosító köpenyébe burkolózva találkozott velem, és ha ledobta ezt a köpenyt, Ledobta vele a személyiségét is, hogy ismét eltűnjön az utolsó határon levő fekete kapu felé vándorló tömegben, amelyik határnál nem kell semmiféle papír, és ahonnan sohasem utasítják ki, és nem küldik vissza az embert. A pincér közölte velünk, hogy nem csak angol diplomaták érkeztek, hanem egy német is, meg is mutatta nekünk az illetőt. Hitler küldötte, öt asztallal odébb ült, három másik személy, köztük két erősnek és egészségesnek látszó nő társaságában, akik kék sejem ruhát viseltek. A két ruha színe nem illett egymáshoz. A férfi, akit a pincél megmutatott, háttal ült nekünk, és ezt rendjén valónak és megnyugtatónak találtam. – Gondoltam, érdekelni fogja az urakat, – mondta a pincér, – mivel önök is németül beszélnek. Schwarz meg én önkéntelenül emigráns pillantást váltottunk egymással, felhúztuk a szemöldökünket, aztán kifejezéstelenül elfordítottuk a tekintetünket, mintha mi sem lenne értektelenebb számunkra. Az emigráns pillantás más, mint Hitler alatt a német pillantás – amikor az ember óvatosan minden irányba körülnéz, mielőtt suttogva közölne valamit a másikkal. De mind a kettő épp úgy századunk kultúrájához tartozik, mint a kényszerű népvándorlás. Száz év múlva, ha a jaj kiáltások visszhangja is elül, egy leleményes történész mindezt kultúra előmozdító, kultúrát trágyázó és kultúrát terjesztő tényként fogja ünnepelni. Svarc közömbös pillantást vetett a pincérre. Tudjuk kicsoda, csoda, mondta. Hozzom még egy kis bort nekünk. Helen elment, folytatta, aztán ugyanolyan nyugodtan, hogy elhozza a barátnője kocsiját. Én egyedül maradtam a lakásban, hogy ott várjam meg. Este volt, az ablakok nyitva álltak. Minden villanyt eloltottam, nehogy valaki észrevegye, hogy a lakásban vagyok. Ha csönget valaki, nem nyitottam volna ajtót. Ha jön vissza, szükség esetén elmenekülhettem volna a konyhai kiáraton keresztül. A fél órát az ablak közelében ülve töltöttem, és az utca neszeire füleltem. Egy idő múlva szörnyű veszteségérzés kezdett hangtalanul elhatalmasodni bennem. Nem volt fájdalmas, inkább olyan volt, mint amikor az alkonyat egyre tovább és tovább kúszik, mindent árnyékba borít és üressé tesz, és végül az egész látóhatárt eltakarja. Egy árny mérleg egyik tányériában ott volt az üres múlt, a másikon az üres jövő, középen helen tartotta a vállán a mérleg karját, s már ő maga is árnyékba veszett. Úgy éreztem, mintha életem közepén állnék, és a legközelebbi lépésem elbillentené a mérlekkarját, karját, a jövő tányérja lassan lesülyedne, egyre jobban megtelne szürkeséggel, és a mérlek soha többé nem kerülne egyensúlyba. Az érkező kocsi motor búgása ébresztett fel, az utcai lámpa világánál láttam, hogy Helen kiszáll a kocsiból, és eltűnik a kapuban. Keresztülmentem mentem a sötét, halott lakáson, s már hallottam is a kulcsot az ajtóban. Helen gyorsan belépett. Indulhatunk, mondta. Feltétlenül Münsterbe kell visszamenned? Ott hagytam egy bőröndöt, és varc néven be vagyok jelentve. Hová mehetnék máshova? Fizest ki a szállodát, és költöz egy másikba. Hol? – Csak ugyan? – Hol? – Helen elgondolkozott. – Münsterben – mondta végül. – Igazad van, hová mehetnél máshová, az van legközelebb. Néhány holmit, amire szükségem lehetett, már becsomagoltam egy bőröndbe. Megállapodtunk, hogy nem a ház előtt szállok be a kocsiba, hanem valamivel távolabb a Hitler téren. A bőröndöt Helen hozza magával. Sikerült észrevétlenül lejutnom az utcára – Meleg szél csapott az arcomba. A fák lombja zúgott a sötétben. Helen ért a téren. Szállj be! Suttogta. Gyorsan! A kocsi egy csukott kabrió lett volt. Helen arcát megvilágította a műszerfal visszfénye. A szeme csillogott. Óvatosan kell vezetnem, mondta. Egy baleset és a rendőrség még csak az hiányozna. Nem feleltem. Odakint ilyesmiről nem beszélt az ember, nehogy felidézze vele a bajt. Helen nevetett és végighajtott a falak mentén. Szinte lázas energia töltötte el, mintha az egész csak egy kaland lenne. Önmagával és a kocsival beszélgetett, ha más járművek elől kitért vagy megelőzte őket. Ha kénytelen volt megállni egy közlekedési rendőr közelében, szitkokat dünnyögött. Ha meg egy piros lámpa állította meg, türelmetlenül sűrgette. Gyerünk már! Válts már zöldre! Nem tudtam, mire vélni a dolgot. Számomra ez az utolsó együtt óránk volt. Nem sejtettem, mire határozta el már magát. Amikor magunk mögött hagytuk a várost, nyugodtabb lett. Mikor akarsz Münsterből tovább utazni? kérdezte. Nem tudtam, mivel nem volt semmi célom, csak azt tudtam, hogy sokáig már nem maradhatok. A sors csak egy bizonyos karneváli szabadságot ad az embernek, aztán figyelmeztet és lecsap. Az ember néha megérzi, ha eljön ez az idő. Most úgy éreztem, eljött. Holnap, mondtam. Egy darabig nem válaszolt. És hogy akarsz tovább utazni? Kérdezte aztán. Ezen már gondolkoztam, miközben egyedül ültem a sötét nappaliban. Túlságosan kockázatosnak tűnt, hogy vonatra szálljak, és úgy próbáljam meg elhagyni az országot, a határon egyszerűen felmutatva az útlevelemet. Más papírokat is kérhettek, kivándorlási engedélyt, a birodalmat elhagyókra kivetett adó befizetéséről szóló igazolványt, vagy valami bejegyzést az útlevélben, és nekem ez mind nem volt. Ugyanúgy, ahogy jöttem, mondtam. Ausztrián keresztül, aztán a rajnán át Svájcba. Éjszaka. Helenhez fordultam. Ne beszéljünk erről, mondtam. Vagy amilyen keveset csak lehet. Bólintott. Hoztam pénzt magammal, szükséged lesz rá. Ha titokban mész át a határon, magaddal viheted. Be lehet Svájcban váltani? Igen, de hát neked nincs rá szükséged. Én nem vihetem magammal. Engem ellenőrizni fognak a határon. Csak néhány márkát vihet magával az ember. Rámeredtem. Mit beszél? Nyilván nyelvbotlást követett el. Mennyi az a pénz? kérdeztem. Helen gyors pillantást vetett rám. Nem olyan kevés, mint gondolod. Már régóta őrizgetem, ott van abban a táskában. Egy kis bőrtáskára mutatott. A bankjegyek többsége százmárkás, de van köztük egy kiskötek húszas is, hogy Németországban ne kelljen nagy bankót váltanod. Ne számold meg, vedd magadhoz. Különben is a te pénzed. Hát nem foglalta le a párt a folyószámlámat, de igen, csak nem elég hamar. Én ezt a pénzt már előbb kivettem. A bankból segített valaki. Neked szántam, és az volt a tervem, hogy egyszer majd elküldöm, de soha se tudtam, hol vagy. Azért nem írtam neked, mert tartottam tőle, hogy figyelnek. Nem akartam, hogy téged is lágerbe zárjanak. Nem csak azért, mondta nyugodtan Helen. Nem. Talán nem csak azért. Keresztül robogtunk egy falun. A szalmatetős, fekete gerendás, fehérre remeszelt vesztfáliai házak közt egyenruhás fiatal emberek parádéztak. Egy kocsmából kihallatszott, hogy a Horst Vessel dalt bömbölik. Háború lesz, szólalt meg váratlanul Helen. Ezért jöttél vissza? Honnan tudod, hogy háború lesz? Georgtól, ezért jöttél? Nem tudtam, miért érdekli még mindig ez. Hát nem szökésben vagyok már ismét. Igen, feleltem. Ezért is jöttem, Helen. Hogy elvigyél? Rámerettem. Úristen, Helen! Mondtam végül, nem mondj ilyeneked. Fogalmat sincs róla, milyen oda át. Nem kaland, és el se lehet képzelni, mi lesz, ha kitör a háború. Minden németet be fognak börtönözni. Egy vasúti kereszteződésnél meg kellett állnunk. A bakterház előtt Dália és a rózsa virított a kiskertben. A szél úgy játszott a sorompórácsain, mintha hárfa lenne. Más kocsik is érkeztek mellénk. Elsőnek egy kis Opel, négy kövér, komoly férfival, ezt egy nyitott két üléses követte egy idős nővel, aztán hangtalanul szorosan mellénk furakodott egy Mercedes limuzín, fekete, mint egy halottas kocsi. Fekete SS egyeruhás sofőr ült a volánja mögött, a hátsó ülésen meg két nagyon sápat arcú SS-tiszt. A kocsi olyan közel állt hozzánk, hogy átnyúlhattam, és megérinthettem volna. Elég sokáig tartott, míg megjött a vonat. Helen Némán ült mellettem. A sok krómos Mercedes még egy kicsit előbre furakodott, úgyhogy a hűtője majdnem a sorompóhoz ért. Valóban úgy hatott, mint egy gyászkocsi, amelyben két halottat szállítanak. A háborúról beszéltünk az imént, és lám, mintha csak annak a jelképe furakodott volna mellénk, a fekete egyenruhák, a hullárcok az ezüstös halálfejek, a fekete kocsi és a csend, amelynek mintha már nem is a illata, hanem kesernyés, örökzöld és enyészet szaga lett volna. A vonat lármásan rabogott el előttünk, mint maga az élet. Gyors vonat volt, hálófülkékkel és fényesen kivilágított étkezőkocsival, az étkezőkocsiban fehér abrosszal letelített asztalokkal. Amikor a sorompó felemelkedett, a Mercedes úgy lőtt ki a sötétségbe a többi kocsi közül, mint egy sötét torpedó, kísértetiesen elszintelenítve a tájat, mintha a fák már is fekete csontvázak lennének. Feled megyek! – suttogta Helen. – oda? Mit beszélsz? – Miért nem mehetnék? megállította a kocsit. A csend úgy csapott le ránk, mint egy hangtalan ütés, aztán csak az éjszaka neszeit hallottuk. – Miért ne? – kérdezte Helen hirtelen nagyon izgatottan. – Ismét el akarsz hagyni? – a műszerfal kékes fényében olyan sápat volt az arca, mint a tiszteké, mintha már őt is megjelölte volna a júniusi éjszakában settenkedő halál. Ebben a pillanatban értettem meg, mit ölt el a legmélységesebb aggodalommal. Hogy közénk áll a háború, és hogy soha nem találjuk meg újra egymást, miután kitombolta magát, mert akármilyen elbizakodott is az ember nem remélheti, hogy egy mindent elpusztító földrengés után még ekkora szerencséje lehet. Ha nem azért jöttél, hogy elvigyél, akkor vétek volt egyáltalán eljönnöd. Hát nem érted? Mondta Helen, csak úgy rázta a harag. Ne igen, feleltem. Akkor miért térsz ki? Nem térek ki. Csak hogy te nem tudod, hogy az mit jelent. Te olyan pontosan tudod? Akkor miért jöttél? Ne hazudj! Hogy még egyszer búcsút védj? Nem. Akkor miért? Hogy itt maradj és öngyilkos legyél? A fejem ráztam. Rájöttem, hogy csak egyetlen felelet van, amelyet megért... Csak egyetlen, amelyet most adnom szabad neki, még akkor is, ha a dolog soha se történik meg. Kénytelen voltam ezt a feleletet adni neki. Hogy elvigyelek, mondtam. Hát még mindig nem tudod. Megváltozott az arca. Eltűnt róla a harag. Nagyon szép lett. – Hát igen – suttogta. – De hát még azt is meg kell mondanod, hogy szeretsz-e? Hát még mindig nem tudod? – Összeszedtem a bátorságom. Százszor is hajlandó vagyok megmondani Helen, és szeretném minden pillanatban meg is mondani, de a leginkább akkor vallom be, amikor kénytelen vagyok megmagyarázni neked. Hogy a dolog lehetetlen. Nem lehetetlen. Útlevelem van. Hallgattam egy pillanatig. A szó villámként csapott gondolataim zavaros felhői közé. Útleveled van. Ismételtem meg. Külföldi útleveled. Helen kinyitotta a kézitáskáját és kivette belőle az útlevelét. Nem csak, hogy volt útlevele, hanem magával is hozta. Úgy néztem az útlevélre, ahogy a szent grálra nézhet az ember. Mint ahogy egy érvényes útlevél valóban az is volt, a jog és egyben a kinyilatkoztatás. – Mióta? – kérdeztem. – Két éve – mondta. Még három évig érvényes. Háromszor használtam, egyszer Ausztriába utaztam vele, amikor még független volt, kétszer meg Svájcba. Átlapoztam az útlevelet. Összeg kellett szednem magam. Nagyon váratlanul ért a valóság. Egy útlevél zizegett a kezemben. Többé nem volt kizár dolog, hogy Helen elhagyhassa Németországot. Eddig azt hittem, ez csak akkor lenne lehetséges, ha megszökne és titokban lépné át a határt, mint én. – Hát nem egyszerű? – kérdezte Helen, aki engem figyelt. Bólintottam, mint egy idióta. – Tehát vonatra ülhetsz, és egyszerűen elutazhatsz. Feleltem, és még egyszer ránéztem az útlevérre. Erre soha sem gondoltam. – De franciaországi vízumod nincs? – Elutazhatok Czürikbe, és ott kiválthatom. Svájcban nincs szükségem vízumra. Az igaz. Rámerettem. És a családod? Kérdeztem. Elenged? Nem kérdezem meg tőlük. Nem is mondok nekik semmit. Illetve azt fogom mondani, hogy Czürikbe kell utaznom, mert orvoshoz kell mennem. Ezt már máskor is megtettem. Azért, mert beteg vagy? Természetesen nem azért, mondta Helen, csak azért, hogy útlevelet kapjak, hogy kijussak innen, mert majd megfulladtam. Eszembe jutott, hogy Georg megkérdezte tőle, volt-e az orvosnál. Nem vagy beteg? kérdeztem még egyszer. Badarság! De a családom azt hiszi. Azért beszéltem be nekik, hogy nyugtom legyen, és hogy kijuthassak innen. Martens segítette elhitetni velük. Idő kell hozzá, amíg egy igazi németet meggyőz az ember, hogy Svájcban esetleg akadhatnak specialisták, akik még a berlini szaktekintélyeknél is többet tudnak. Helen hirtelen elnevette magát. Ne vágj ilyen tragikus képet! Nem életről és halálról van szó, és nem arról, hogy éjszaka és ködben szököm, Egyszerűen csak arról, hogy holnap néhány napra Czürichbe utazom, hogy megvizsgáltassam magam, ahogy már máskor is tettem. És ott esetleg találkozhatunk, ha te is éppen ott vagy. Így jobban hangzik? Igen, mondtam. De menjünk tovább. Még mindig úgy érzem magam, mint akinek gyorsan váltakozva forró és jéghideg vízbe mártják a fejét, és nem érzi a különbséget. Miért nem gondoltam én soha erre? Hirtelen minden olyan egyszerű, hogy attól félek rögtön ránk tör az erdőből egy ss brigát. Látszólag minden egyszerű, ha kétségbe esett az ember drágám, mondta Helen nagyon szelíten. Különös kompenzáció. Mindig így van. Remélem soha nem kell ezen gondolkoznunk. A kocsi kigördült a poros földútról a kocsi útra. Én kész vagyok akár örökre is így élni, mondta Helen, a kétségbeesés legcsekélyebb jelenélkül. Bejött velem a szállodába. Meglepő volt, hogy milyen gyorsan kiismeri magát a helyzetemben. Veled megyek a halba, Jelentette ki: A magányos férfiak gyanúsabbak, mint egy férfi, aki nővel van. Hm, gyorsan tanulsz! A fejét rázta. Ezt már jóval azelőtt megtanultam, mielőtt jöttél. A denunciáció éveiben. A nacionalista felkelések olyanok, mint amikor az ember köveket szed fel a földről, előbújnak alóluk a férgek. Aztán nagy szavakat használnak, hogy leleplezzék a közönségességüket. A hotelportás ideadta a kulcsomat, és én felmentem a szobámba. Helen len maradt a halban, hogy ott várjon meg. Bőröndöm az ajtó mellett állt a csomagtartón. Körülnéztem a jelentéktelen szobában. Sok ilyenben laktam már. Megpróbáltam visszaemlékezni, hogyan is kerültem ide, de az emlék már elmosódott. Rájöttem, hogy már nem a parton állok vagy rejtőzöm, hogy nézzem a folyót, már rajta úszom egy deszkán. A magammal hozott bőröndöt odaállítottam a münchenben vásárolt bőrönd mellé, aztán ismét lementem a halba Helenhez. – Meddig érsz rá? – kérdeztem. – A kocsit még ma éjjel vissza kell vinnem. Ránéztem. Annyira kívántam, hogy egy pillanatig meg se tudtam szólalni. De aztán rámeredtem a hal barna és zöld foteleire, a portás fülkére és az élesen megvilágított pultra a háttérben a sok levél és tudtam, hogy itt lehetetlen felvinnem helent a szobámba. Azért még megvacsorázhatnánk együtt, mondtam, Tegyünk úgy, mintha már holnap viszont látnánk egymást. Nem holnap, felete Helen. Holnap után. A holnap után neki talán jelentett valamit, nekem még mindig csak annyit, mint a soha, vagy mint egy bizonytalan esély a lutrén, ahol kevés a nyerőszám és rengeteg a szelvény. Túl sok holnap után éltem meg, és mindegyik más volt, mint ami ennek reméltem. Holnap után, mondtam. Holnap után, vagy egy nappal később. Az időjárástól függ. Ma ne gondoljunk rá. Semmi egyébre nem tudok gondolni, felerte Helen. Egy ónémet stílusban berendezett étterembe, a dón pincébe mentünk, és egy olyan asztalt kerestünk magunknak, amelynél nem hallgathatták ki a beszélgetésünket. Rendeltem egy üveg bort, és megbeszéltük, amit meg kellett beszélnünk. Helen úgy tervezte, hogy másnap Zürichbe utazik, és ott fog rám várni. Én meg úgy, hogy Ausztrián és a Rajnán keresztül megyek, azon az úton, amelyet már ismerek. És ha Zürichbe értem, felhívom. És ha nem jössz? kérdezte. A svájci börtönökből szabad írni. – Várj rám egy hétig. Ha még akkor sem hallasz rólam semmit, utaz vissza. Helen hosszasan rám nézett. Tudta, mire gondolok. A német börtönökből már nem volt lehetőség írni. Erős őrzik a határt, suttogta. Nem, mondtam, ne is gondolj rá. Bejutottam. Miért ne jutnék ki? Megpróbáltunk nem venni tudomást arról, hogy búcsúzunk, de nem egészen sikerült. A búcsú ténye ott állt köztünk, mint egy hatalmas fekete oszlop, és csak annyit tudtunk tenni, hogy időnként lopva egy-egy pillantást vetettünk mellette egymás zavart arcára. Olyan, mint öt évvel ezelőtt, mondtam. Csak ezúttal mind a ketten megyünk. Helen a fejét rázta. Légy óvatos, mondta, az Isten szerelmére. Légy óvatos, várni fogok, tovább is egy hétnél, ameddig akarod, ne kockáztasz semmit. Óvatos leszek, ne beszéljünk erről. Az óvatosságot is el lehet kiabálni, aztán többé már nem segít. A kezem tette a kezét. Csak most fogom fel, mit jelent, hogy eljöttél, most, amikor ismét elmész. Ilyen későn. Én is. Feleltem. De jó, hogy most tudjuk. Ilyen későn. Mondta. Csak most, amikor elmész. Nem csak most. Mindig is tudtuk. Jöttem volna különben? És te vártál volna rám? Csak elmondani most mondhatjuk el először egymásnak. Én nem mindig vártam, mondta. Hallgattam. Én sem mindig vártam, de tudtam, hogy ezt sohasem szabad megmondanom neki. A legkevésbé most. Mind a ketten teljesen fedezetlenek és védtelenek voltunk. Ha valaha még együtt fogunk élni, akkor ez a pillanat lesz az, ebben a lármás, műnzteri étteremben, amelyhez, ki-ki a saját érdekében mindig visszatérhetünk, hogy erőt és igazolást merítsünk belőle. Tükör lesz ez a pillanat, amely két képet mutat majd, ha belenézünk, hogy milyennek szánt és milyenné tett bennünket a sors. A tévedések mindig abból származnak, ha az ember az első képet elveszti. Most menned kell, mondtam. Légy óvatos, ne vezess túl gyorsan. Megrándult az ajka. Csak akkor vettem észre a szándéktalan iróniát, amikor már kimondtam. A Szeles utcán álltunk a régi házak közt. Te légy óvatos, suttogta, neked nagyobb szükséged van rá. Egy ideig a szobámban maradtam, aztán nem bírtam ki tovább. Elmentem a pályaudvarra, jegyet váltottam Münchenbe, és felírtam magamnak a vonatokat. Volt egy, amelyik még aznap este indult. Elhatároztam, hogy azzal megyek. A város csendes volt. A dom térre érve megálltam. A sötétben a régi épületeknek csak egy részét tudtam kivenni. Helenre gondoltam, és arra, ami történni fog de a vállalkozás olyan hatalmasnak és olyan homályosnak tűnt, akár a templom árnyékában a magas ablakok. Hirtelen nem is tudtam már, helyese, hogy helent elviszem, nem a pusztulásba rohanunk-e, és azt sem tudtam, hogy vajon egy frivol gonosztettet követtem-e el, vagy egy hallatlan kegyben részesültem. Talán mind a kettő igaz volt. A szálloda közelében folytott beszédet és lépteket hallottam. Két SS ember jött ki egy kapu alól, és lögdösött maga előtt az utcára egy férfit. Az egyik utcai lámpa világánál megláttam az arcát. Sovány volt és fehér, és a szája jobb sarkából fekete vércsík futott végig az állán. A feje kopasz volt, csak a halántékán nőtt sötét haj. Tágra nyílt szemében olyan iszonyat ült, amilyet már rég nem láttam. Hallgatott. Kísérői türelmetlenül lögdösték és rán előre. Nem hangoskodtak. Az egész jelenetben volt valami nyomasztóan kísérteties. Az eszes emberek dühösen és kihívóan pillantottak rám, mikor elhaladtak előttem, a fogó is rám merett dermett tekintetével, és tett valami segélykérő mozdulatfélét, s mozgott az ajka is, de hang nem jött ki a száján. Az emberiség történetében örökké megismétlődött jelenet. A hatalom zsoldosai, az áldozat és az örök harmadik, a néző, aki nem tiltakozik, nem védi meg az áldozatot, és meg se próbálja kiszabadítani, mert a saját biztonságát félti, s akinek a biztonságát éppen ezért mindig veszély fenyegeti. Tudtam, hogy semmit sem tehetnék a letartóztatott ért. A fegyveres eszesz emberek könnyűszerrel legyűrtek volna, meg az is eszembe jutott, mit mesélt valaki egy hasonló jelenetről. Egy eszeszember a szeme láttára tartóztatott le és vert össze egy zsidót. Ő segítségére sietett a zsidónak, leütötte az SS-embert, és oda kiáltott az áldozatnak, hogy meneküljön. A letartóztatott azonban elátkozta a szabadítóját, mondván, hogy csak most veszett el igazán, hogy ilyen helyzetbe került, mert ezt is neki fogják ferróni, és zokogva vizet hozott, hogy eszméletre térítse az eszesz embert, és az a halálba vezethesse. Emlékeztem erre az elbeszélésre, mégis olyan zavarba jöttem, olyan összeütközésbe került bennem a tehetetlenség, az önmegvetés, a félelem és a szinte frivol érzés, hogy csak a saját szerencsém érdekel, mikor másokat gyilkolnak, hogy elhoztam a holmimat a szállodából, és kimentem a pályaudvarral, noha még túlságosan korán volt. Úgy éreztem, illendőbb a váróteremben üldögélnem, mint a szállodai szobában rejtőzködnöm. Az a kis kockázat, amelyet ezzel vállaltam, gyerekes módon legalább némi tartást adott az önérzetemnek.